Az első éj Fagy volt és szél, tenyérnyi felhő mögött csatangolt a hold, Köröttem puffat embertetemek az elalvás gyakorló hívei, És jószagú hideg, kék, nagyon mély kék talán, Fekete volt az ég, űrben eltolódott idő, Agyam porlott kattogva, csendre hivatkozva és távolik a Arcomat egy másik arc tolta, zárt csillagfény elé, és csak árként lélegeztem. A mozgást kutattam tapogatva húsz újjal, keresve szabad ízét. És álmodtam, virág vagyok, és szép, és jó, és tényleg nem vagyok rossz, és lélegeztem, és harmadat ittam, és megtámadtak a hangyák.